Загалом у хаті було чисто, смітити особливо нікому, та й Галина чесно виконувала свої обов'язки, пам'ятала добро. На свята, окрім платні, Валя зазвичай готувала для неї ще подарунки. Їсти вні, звичайно, потроху усього, що напакувала до холодильника. Навіть на Різдво, коли самі було на не забула про обов'язок багатого перед бідним. Досі стояло перед внутрішнім зором Галини обличчя. «Господи, невже усе це нам? Нарешті у нас зі Стасиком буде свято, а то все піст і піст?» Ці повні вдачності очі додали їй тоді сили до життя. Ділитись із ближнім – ось воно, щастя, зробити людині свято – ось він, християнський обов'язок. Дивно, раніше чомусь не думалось про якісь обов'язки, тим бачи християнські – Мабуть, це пора така, перед великодням. Коли небо прочиняється і хочеш того чи ні, незримий Господній біль проникає у душі і кличе «Покайтеся, замисліться, пожалійте ближнього, очистіться». Раніше та інша Валентина, весела, закохана, замужна, сильна, не відчувала потреби очищення. А «Які у мене гріхи?» Я, слава Богу, нікого не вбила, не вкрала, не вчинила нічого гідного осуду. Я просто заробляю свої гроші. Я маю право. Я не відбираю кусень хліба у сироти, не грабую вдови, не продаю душі за тридцять срібників. Я беру у життя своє. І нехай ніхто не стає мені на перешкоді, бо... Бо що, Валю? Що ти зробиш, коли? От уже не така чиста твоя робота. «Не такі безхмарні помисли, а щодо заповідей божих, от одну вже і порушила, найнепереступнішу – не убий, і другу – не вкради, і ще – не чини перелюбу». Валентина озирнулась з хаті у пошуках бруду чи бодай якогось безладдя. «Чистий четвер, потрібно чистити, а чистити начебто нічого». Усе просто сяє, блищить, переливається. І підлога, і меблі, і посуд, і кілеми, і фіранки. Усе перемитий, перечищене, випране і випрасуване роботящими галеними руками. Цілком готове до свята. Хіба? Валя відчинила дверця та шафи. Речі складені акуратними стосиками. Ось білизна, ось светри, ось. Стривайте, а от уже й не порядок. Ці светри вона не одягала вже сто років, а вони лежать, займають місце, збирають пиль. Геть із шафи. Вигорнула усі акуратно складені речі просто на підлогу і почала складати заново. Оце потрібно, оце знадобиться, оце її улюблене, а це викинути. Викинути, викинути й квит. Шафа потроху порожніла. От того, що треба викинути, не збиралось багатенько. А куди викинути? Не у німців, не зателефонуєш до служби, що збирає старі речі. Власне, ця ковтинка цілком підійде галині. А ця, а ця товста, майже кожух бабусі. Тепла, тепла, вона загорне старече тіло, зігріє у морози. До бабусі, до бабусі на свято. Як же вона раніше не здогадалась? Звичайно, до бабусі, у дитинство, у село. Скільки ж вона там не була? Аж сором згадати. Регулярно передавала бабусі Варварії через знайомих, що мешкали у Тернополі, гроші, якісь подарунки. Та сама не бачила бабусю вже так давно. Навіть на Миколає бабуня не приїхала. А вона, Валя, і уваги не звернула, заклопотана своїми бідами. А може бабуся хвора? Може їй нічого їсти? Ця думка опекла так гостро, Таким соромом облила душу. Валентина сіла просто на своє засталене шовковим покривалом ліжко, Притиснула до серця оту теплу претеплу Занадто теплу, як для неї самої кофту, Пригорнула, наче то була сама її старенька бабуня. От вона, вдячність дітей, онуків, Народжує, хворощуй, А на старість їстимеш паску самотині. Коли хотіла, Валентина уміла все робити дуже швидко. Якоїсь куцої часи не вистачило, щоб позбирати й обхати до величезної ще із часів базару торби усе,